27 juli 2022. Två män möts i en trappa i en galleria i Möndal. Det är så att de växer på träd. De som eh, ja, tycker att Jigellen är något att lyssna på eller ens ja, förstå sig på hans konst. Så ja, vi klickar ganska direkt. Ett par timmar senare är den ena död och kroppen verkar arrangerad för att likna en känd punkares likvaka. Vi kan ju se att det är... Det finns likheter. Det är en märklig detalj att montera en bandspelare på det sättet. Petri Krim, den här veckan om punkmordet i Mendal. Jag heter Mariela Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindal. <skratt> <skratt> to take a fit Ja, hej och välkomna till Petri Krim, där ni just hörde var låten Bite it you scum med Gigi Allen, En kultförklarad amerikansk artist som dog av en överdos 1993, men som hösten 2022 fick betydelse för polisen i Göteborg i en mordutredning efter att man hittat en död 49-årig man i en parkglänta i Möndal. Ja, det är ju ofta som vi snackar om mord i den här podden. Men det här är ett mord som sticker ut, för det handlar ju inte om någon uppdrag mellan kriminella gäng utan just om ett mord där musik spelat en stor roll och där brottsplatsen, enligt åklagare och polisen i alla fall och tingsrätten till slut, arrangerats för att likna just Gigi Allins likvaka. Och många kanske har hört talas om black metal-morden i Norge på 90-talet där band typ tävlade med varandra om vilka som var hårdast och mest äkta, både på scen men också utanför. Och även G.G. Allen gillade att chocka och hotade med att han skulle spränga sin publik i luften vid någon spelning. Ja, vi kommer att få höra en forskare om just hur sambandet mellan populärkultur och brott ser ut och vilka slutsatser man egentligen kan dra av hur en brottsplats ser ut. Och i det fall som vi nu ska berätta om så är det från början slumpen som gör att två män möts. Den ena av dem kommer dagen efter hittas mördad i Möndal medan den andra nyligen dömdes för mordet mot sitt nekande. Och det är slutet av juli 2022. I Göteborg råder det riktig festyra. Det tyska industrimetallbandet Rammstein är i stan för att spela på Ullevi tre dagar i rad. Och till exempel så har vårdanställda i Västra Götalandsregionen fått gratis biljetter. p 4 i Göteborg pratar med några av dem. Jag har hört att det ska bli en jävligt bra show. Så det ska bli väldigt kul att se dem faktiskt. Ja, men det är samma här typ. Alltså, det är ju bra låtar, vissa av dem. Vissa låtar kan man inte, men vissa låtar är man ju uppväxt med som barn. En som kommer hit för att gå på konserten är en 39-årig man från en by i Kramfors kommun i Norrland. Vi kommer kalla honom för Oscar. Den 27 juli 2022 är Oskar på en galleria i Möndal utanför Göteborg för att gå till Systembolaget. Och då möter han en 49-årig man som vi kallar Niklas. Även han har varit på bolaget. Oskar berättar. Och då när jag går ner mot Systemet, då sätter jag på... Och jag vet att eh, när jag får kontakt så tänker jag direkt på att han har typ en Charles Manson t-shirt på sig och att han typ påminner mycket om Gigi genom rakad och själva mustaschen. Och det är inte så att de växer på träd. De som eh, ja, tycker att Gigi är något att lyssna på eller ens ja, förstå sig på hans eh, konst. Så ja, vi klickar ganska direkt. Ja, så berättar Oskar i rättegången som kommer följa och vi har fått tillstånd av honom att använda sin egen röst. Oskar och Niklas, de gillar alltså samma sorts musik. Båda fascineras också av den amerikanska artisten Gigi Allen, en punkare som är känd för sina extrema uppträdanden och mörka texter. Vi kan väl lyssna en bit till. Ja, på scen så brukade han både smeta in sig i avföring och också skada sig själv. Jijalin hade sagt att han skulle ta livet av sig på scen, men han dog sedan av en överdos 1993 innan han gjorde det. Ja, och som vi hörde Oskar berätta från rättegången så liknar Niklas artisten G.G. Allen. Han har rakat mustaschen på samma sätt, bara överläpp med hårtofsar på sidorna och han har en pin med G.G. Allen på sig. Oskar och Niklas byter telefonnummer och bestämmer sig för att se senare i en glänta i ett litet naturområde vid Lackarebäcks källa i Möndal för att fortsätta snacka musik och dricka öl. Men under den här kvällen så tycker Oskar att Niklas blir för full och att han blir otrevlig, säger Oskar. Jag börjar som ja, känna att vad fan är vi på väg någonstans. Det börjar som bli mer och mer kaos där. Så jag börjar som packa ihop mina saker. Och så. Han att jag måste typ följa med han hem. Men ja, tyvärr så säger jag att. Nej, jag tänker typ släpa på dig så här. och Så då. Ja, tar jag med mina saker och börjar gå därifrån. Ja, Oskar går därifrån vid två tiden på natten. Och efter det så går han och handlar natta mat. Och sen drar han hem till sin vän som han sover hos de här dagarna. Men dagen efter har Oskar's vän tröttnat på honom. Han tycker att Oskar beter sig märkligt och tror inte att Oskar har sovit på flera dagar. Och när Oskar sitter i soffan och pillar på en morakniv blir kompisen så pass rädd att han lurar ut Oskar och ringer polisen. Polisens ledning centrala, Adam. Ja, det är, Hej. det är så här att jag har en person som jag känner men som har varit sjuk en längre tid och suttit på psyk till och från. Och, och han, har, han kom, dök upp där för två år sedan. Och nu har jag fått utan utanför dörren här och eh, han håller på att tappa det totalt. Han är egentligen inte och är helt tappad. Han är sjuk mm. ja. Och polisen har en bil i närheten som åker dit. Och han vill då ha hjälp. Eh, han har kastat ut sin kompis eh, och eh, kompisen dröjer sig kvar där utanför. och Han vill ha hjälp att få honom ja, helt enkelt om händeltagen. Där är polisen Hanna Karlsson. Hon är utredare på grova brott i Göteborg. I alla fall när polispatrullen kommer fram så sitter Oskar på ett vägräcke utanför. Och han har bara små korta shorts på sig och har en bamse i handen. Polisen tycker att de får bra kontakt med Oskar som är väldigt pratsam och bablar en himla massa. Han säger till exempel att han har druckit alkohol. Och polisen de undrar om han vill följa med frivilligt i psykiatrin men det vill inte Oskar. Och för larmoperatören berättar också Oskars kompis som ju kastat ut honom och sen ringt polisen något annat. Och I det här samtalet till eh, när han pratar med operatören där så berättar han att hans kompis har sagt att han har dödat en person. Han berättar på vilket sätt, eh, vad personen heter och eh, ungefär var den här personen ska finnas. Eh, och eh, det är ganska specifika uppgifter. Kompisen berättar alltså om ett mord som Oskar ska ha erkänt för honom. Men kompisen säger också till polisen att han inte tror att det Oskar berättat är sant. Och polisen tar inte uppgiften om mordet på allvar. Istället avlägsnar man Oskar från platsen och släpper av honom i centrala Göteborg. Men bara någon timme senare så kontaktas polisen igen. Oskar har skrämt upp folk på stan och omhändertas för Lob, alltså lagen om berusade personer. Så han hamnar på polishuset i Göteborg. Och senare på kvällen ska det komma fler samtal till polisen. SOS, sätter två var inte pappa. Hallå? Hej. Hej, jag skulle gå genom skogen här och jag tror att det är en människa som har blivit dödad. Men har du gått fram till personen? Eh, nej, jag har inte vågat gå så. Nej. Eh, är den... ja, på torsdagskvällen den 28 juli 2022 så hittar alltså passerande personer en död man i skogsgläntan vid lackare Bäckskälla. Det är Niklas som ligger där död. Informationen går snabbt ut internt bland polisen i Göteborg. Den informationen går ut i våra kanaler. Och den här polismannen som har varit på platsen på förmiddagen och pratat med det här inringande vittnet, han får gåshud när han hör detta och ta kontakt med befäl som är i tjänst då. Det är en uppmärksam polis som plussar ihop ett och ett och inser att det Oskars kompis berättar om ett mord tidigare under dagen, trots allt kanske var sant. Och man inser även att Oscar är samma person som han tidigare lobbat på stan. Då... För... Tänker man så oh, att han, han är ju omhändertagen igen. Men då har han precis släppts ut från det här omhändertagandet. Ja, Oskar har alltså redan hunnit släppas ut från polishuset och polisen börjar nu leta efter honom. Man, man behöver inte leta efter honom så länge. Därför att det rings då in från eh, Rammstein-konserten där han har stökat då med någon som eh, någon tröjförsäljare där. Eh, som haft bekymmer med honom och då... Kommer polisen dit och i samband med detta så kommer också information om att han ska tas med för det här och misstänkas för det här mordet. Då. Ja, det tar alltså bara några timmar från att Niklas hittas till att Oskar återigen sitter inlåst på polishuset i Göteborg. Men nu misstänks han för mord. Och han har i princip erkänt det här mordet för sin kompis som ringde till polisen. Men när han nu träffar polisen säger sig Oskar inte ha något alls med mordet att göra. Och Mia Sandros, hon blir Oskars försvarsadvokat. Min klient har inte sagt så till sin vän. Det är... Vännen som, och detta är viktigt att poängtera, vännen som inte riktigt har talat sanning i polisförhör och som dessutom enligt egna sms som finns i förundersökningen vad så påverkar den här natten att han i princip saknar minnesbilder. Det är han som har sagt att min klient har sagt så. Det är ingenting som min klient har bekräftat. Däremot pratar Oskar om mycket annat i förhören. Det är liksom inte inga kommentarer som vi är vana vid att läsa i förundersökningar. Polisen Hanna Karlsson igen. Ja, det var ju en utmaning därför att det var svårt att hålla tråden. Vi kanske är vid att folk inte pratar i förhörssituationer. Men här pratade han ju väldigt mycket. Det var en ordrik man men han pratade ju också om många saker som kanske inte hade relevans för för förhörssituationen. Så. Det är ju en ovanlig situation att man behöver avbryta en förhörsperson och det försöker vi ju aldrig göra annars. Advokaten Mia Sandros håller med om att man till en början kan få ett rörigt intryck av det som Oskar berättar. Ja, mitt första intryck av honom var att han, var, han är utpräglad social väldigt pratsam, eh, extremt snabb associationsförmåga, så samtalen går fort. Däremot, om man koncentrerar sig och låter Oskar få prata färdigt, ja, då förstår man att hans berättelse om hans och Niklas festkväll är logisk, säger Mia Sandros. Och hon poängterar också att han hållit sig till samma berättelse genom alla förhör. För det som Oskar berättar är alltså att han och Niklas umgicks där i gläntan, men att Niklas blev för full och att han då gick därifrån. Och därför inte har något med Niklas död att göra. En sak som blir tydlig för med Moska är att han har ett stort musikintresse. Under förhören sjunger han och pratar om olika artister. Och det är framförallt en favoritartist han tar upp i de här förhören. Hanna Karlsson igen. Den misstänkte pratar ganska mycket om eh, olika artister- men framförallt om Gigi Allen i sina förhör. Eh, och han har ju också vid ett flertal tillfällen han har varit eh, omhändertagen- kladdat i celler och ritat och så och då har han ju ritat eh, eh, något som föreställer Gigi Allens gravsten och så står det Gigi Allin och står det Live Fast Die som det står på hans gravsten. Ja, vi ska backa bandet lite för samtidigt som Hanna Karlsson och hennes kollegor försöker få fram någon vettig information för höra med Oscar, söker efter alternativa misstänkta och samlar in övervakningsmaterial så har kriminaltekniker gjort en brottsplatsundersökning i Gläntan. Och det finns vissa detaljer på platsen som kanske inte hör till vanligheterna. Hanna Karlsson igen. Det är svårt att prata om normala mord, Det finns ju egentligen inget normalt med att beröva någon annan människa livet men... Ofta kanske man tänker att det sker i affekt eller i, i en kriminella sammanhang eller så att det finns, eh, man kanske bara utför handlingen och lämnar platsen. Och den uppfattningen har vi ju inte riktigt här utan här har man ju vidtagit åtgärder för att liksom arrangera kroppen på ett speciellt sätt. Ja, Niklas som har hittat stöd där i skogsklantan, han ligger på rygg och han är iförd skinnjack. Kortbyxor och kalsonger. Skinnjackan, den är uppknäppt och bröstet är bart. Byxorna och kalsongerna däremot, de är neddragna nedanför knäna. Och tvärs över bröstet, halsen och huvudet så ligger en stor kassettbandspelare. Rämmarna som är fästa i den, de är knutna runt Niklas hals. Och Niklas huvud har skador efter trubbigt våld. Ansiktet är nerblodat, smutsigt och sotigt av kol. Bredvid ligger bland annat en ihopvikt i skjorta och två stenar med blodspår. Och runt omkring Niklas ligger spelkort utspridda och det finns ölburkar, kassettband, batterier, tändare med mera där. Vid kroppens fötter ligger en t-shirt delad i två delar, ett framstycke och ett bakstycke. Och man hittar också en blodig tegelsten bredvid kroppen. På tegelstenen och bandspelaren så finns DNA och blod från Niklas men inga fingeravtryck från Oskar. Och på t-shirten vid Niklas fötter hittar man däremot DNA från både Niklas och Oskar. Det ska visa sig att Niklas har blivit slagen upprepade gånger med bandspelaren och tegelstenen men dödsorsaken ska visa sig vara kvävning. Oskar Neka i brott och hans advokat Mia Sandros tycker att det borde ha funnits mer DNA på brottsplatsen från Oskar om han hade dödat Niklas. Det som finns, det enda relevanta spåret som finns, det är en droppe blod på min klients väst. Och den har han också förklarat på ett sätt som inte alls har motbevisats i utredningen- utan som tvärtom får stöd i utredningen. Och det är att den här personen som senare avled har blött näsblod. Och till stöd för det så hittar man också i den här personens skjorta. I fickan på den personens skjorta så finns det två stycken blodiga papperstussar. Som från att man har blött näsblod. Så att, och det är det enda spåret som finns. Inte någonting annat. Och det finns inte heller någonting från... Den avlidna personen på min klients kläder eller prylar. Mia Sandros poängterar också att Oskar har på sig samma kläder under kvällen som när han grips. Däremot finns alltså Niklas blod på en skinnväst som hittas i Oskars ryggsäck. Men oavsett vad som har hänt så är Niklas död. Han blev 49 år. Och närstående till honom berättade i förhör att han aldrig har varit våldsam och att han skulle ha varit det där i gläntan som ju Oskar påstår, det kan de inte tänka sig. Av de som kände Niklas så beskrivs han som en kontaktsökande, givmild och empatisk person och han hade också ett stort hårdrocksintresse. Och som vi sa tidigare så är det ju just musiken och intresset för Gigi Allen som gör att Oscar och Niklas börjar prata med varandra. Det här blir också ett intressant uppslag för polisen att titta på när det kommer till motiv. Polisen Hanna Karlsson. Man har ju också ett gemensamt intresse för en eh, punkartist som heter Gigi Allen. Eh, och vi vet ju att eh, den avlidna personen har... Eh, en pin på sin skjorta i alla fall senare på kvällen med Gigi Allen och han har också sin mustasch rakad på ett sådant sätt. Ja, polisen de kanske inte har stenkoll på Gigi Allen men när de börjar kolla upp honom och ser hur likvaken efter hans begravning gick till då lägger polisen ihop ett och ett. Det finns en del saker som faktiskt stämmer överens här och bland annat så hade ju den avlidne på sig en, en skinnjacka eh, som för övrigt tillhörde den misstänkte. G.J. Allen han begravdes i en svart skinnjacka och bara suspensor. Och den här avlidna personen är då iförd bara en svart skinnjacka avklädd på kroppen. Ja, G.J. Allens likvaka var liksom ingen lugn tillställning. Det dracks en hel del och det hälldes också sprit i den avklädda likets mun till exempel. Och Oscars förklaring till att Niklas har hans skinnjacka på sig är helt enkelt att han gav bort den till honom. Men det finns fler detaljer som gör att polisen gör kopplingen till G.G. att Han har ju en stor bergsprängare, en stor bandspelare kassettbandspelare. Och den, den sitter fastspänd, fastmonterad med remmar runt huvudet på honom när han anträffas död. Och vi har kunnat läsa oss till då att på G.G. Allens likvaka så har man bland annat satt på... Eh, J.J. Allens döda kropp då hörlurar och spelat musik för honom då. Och det tänker vi kanske kan, det här är ju våra spekulationer men vi, vi kan ju se att det, att det finns likheter. Det är en märklig detalj att montera en bandspelare på det sättet. Polisen menar alltså att brottsplatsen och Niklas kropp är arrangerad för att likna Gigi Allins likvaka. Men det här tycker både Oscar och hans advokat Mia Sandros är en överdriven tolkning. Om man vill tolka det så så finns det stöd för det. Men jag delar nog min klients uppfattning att det är att, att dra lite väl långtgående slutsatser. Och som, som försvarare och, och där man är så fokuserad på bevisning och sådär så, så tycker jag att det är en mycket märklig omständighet att det inte finns mer teknisk bevisning beaktat hur den här brottsplatsen ändå har sett ut med väldigt mycket blodiga föremål och, um, och mycket hantering att jag, jag ifrågasätter att det ens är möjligt att göra det som åklagaren påstår att min klient har gjort och så finns det ingenting liksom. jag tycker det är konstigt Prallig, glad i brist på bättre ord lite dampig men på ett härligt sätt det... det sprittar om honom men det är mycket liv, mycket glädje, mycket energi jag minns honom alltid leende och ofta snus under läppen och ja, det här är Joey Borderline. Förutom att han är programledare för podden Hårdrock för fan så har han också känt Oscar sedan sommaren 2012. Då var Joey 18 och har åkt till en spelning i Gävle. Han är lite nervös och känner knappt någon där så han har gått ut för att röka när Oscar också kommer ut. Svart spretigt hår, uppklippta jeans och barböstad och på halsen hade han en stor misfits-tatuering då. Jag minns att jag tänkte för mig själv att jävla, vilken cool kille. Liksom, eh, vilken person, vilken identitet. Han stack ut något enormt så. Och sekunderna efter hände något oväntat. Sen han inte jag med att tänka så mycket medierna. Han hade slagit sig ner några meter ifrån. Och eh, brömde den hemma sin på mig så. Och frågade om jag hade gjort så själv så. Att få bekräftelse av någon man själv tycker är cool är ju förstås väldigt roligt. Och det visar sig att Joey och Oscar förutom att gilla samma musik också delar intresset för kläder och design. Oscar har ett klädmärke tillsammans med en artist som Joey har affischer med i sitt pojkrum. Och genom Oscar kommer Joey in i den här världen. För del kändes det ju väldigt tufft såklart att få vara en, en, en del av det communityt som liksom röra sig ibland. De som jag själv liksom ville se ut som eller var som på något sätt. När vi på Petri Krim berättar om misstänkta mördare så brukar vi oftast berätta om deras nätverkskopplingar och tidigare brott. Oskar, han är förvisso dömd för förolämpning och våldsamt motstånd. Men han har aldrig suttit i fängelse. Istället har han jobbat som råddare åt flera band och drivit klubbar i Stockholm och varit en profil inom subkulturen slisrock. Vilket i huvudsak är väl sprungen ur... Ja, 80-tals partyrock helt enkelt. Den eh, starkt visuella och ganska androgyna stilen med ja, men stort spretigt hår, eh, skinnbyxor eller liksom tajta jeans så eh, smink, nagellack. Det, det stycket så. Bands som Guns N' Roses och Motley Crue är några av de mest kända inom genren och i den subkulturen är alltså även Oscar välkänd. Alla känner till honom. Alla har sett på honom någon gång. Och han är en person som märks helt enkelt. Och på positiva sätt. Och det är också främst genom musiken som Joey umgåts med Oscar. Om han har varit arrangör så, på någon klubb eller så- så har han ja, men, varit schysst och och ja, men, tagit med mig så här, backstage- och liksom bjudit på shots och grejer och sådär. Så eh, han har ju varit väldigt inbjudande. Han, det, det, det är en supertrevlig individ, så som jag- så. Och i de här kretsarna är det inte ovanligt- att man pratar om punker än Gigi Allen. Det är väl en sån artist som- de flesta som är liksom belästa inom eh, hårdrock eller punk- eh, ska känna till så. Så att vi är nog många som har pratat om Gigi Allen- eller diskuterat, och det är väl också, också typ- ganska vanligt samtalsämne. Har du hört talas om eller liksom så här, visste du att? Så att... Eh, det är inga konstigheter för någon inom communityt, så skulle jag påstå. Joey han märker av att Oscar gillar GG Allens musik mycket. Jag vet att han uppskattade GG Allens musik kanske lite mer än genomsnittet i alla fall så. Och har också något minne av att han skulle ha framfört en av GG Allens låtar By The live på något eller några tillfällen så. Och precis som man pratar om de norska metalmoderna så är anekdoter om G.G. Allen och hans likvaka ett vanligt samtalsämne i subkulturen, berättar Joey. Vilket inte är något konstigt för oss. Så jag har pratat om de här äh, olika äh, ja, olika anekdoterna och flera andra äh, händelser som är G.G. Allen-relaterade äh, utan att för den delen vara särskilt stort fan av äh, artisten i fråga mer för att han är ett intressant och udda samtalsämne. Så. På samma sätt som liksom Black Metal-morden var. Utan att jag eller någon annan för den delen tycker att det var bra grejer. Jag tycker inte att det är bra saker att göra. Utan det är en intressant och udda och ja och händelserik berättelse helt enkelt. Runt 2016 så flyttar Oscar till en flickvän i Göteborg. Joey och han ses inte så ofta längre men de följer varandra och har kontakt på sociala medier. Men 2018 så händer det något med Oscar. Han får en psykos och läggs in på psyket. Enligt läkaren så har Oscar en psykos med syn- och rösthallucinationer. 2019 så skrivs han ut och då bor han ett tag på ett boende nära Göteborg. Men hösten 2020 så flyttar han hem till Kramfors och jobbar med lite olika saker. Månaderna innan Oskar grips misstänkt för mordet på Niklas så verkar Oskars psykiska ohälsa eskalera igen. Han beter sig till exempel störande och blir utkastad från festivalen Sweden Rock och på Facebook livestreamar han när ordningsvakter för ut honom från området till polisen. Men polisen släpper honom efter ett tag och Oskar konstaterar senare i en annan video att all cops are not bastards. Ja, men det här att han slängs ut från Sweden Rock, det verkar ta hårt på honom för det är ett ämne som kommer komma flera gånger i hans sociala medier under de närmaste veckorna. Där både skriver och livesänder han sina känslor kring det. Och I andra videos så ser man hur han festar med flera andra personer eller så filmar han bara sin morgonpromenad. Och då kan man också se att han har flera skärskador på låren. Och det är en betydligt förändrad bild från när han var med i olika rockmagasin och pratade om sina kläder som han designade 2017. Joey Borderline är en av alla som ser de här videorna på Oscars sociala medier. Han beskriver dem som kaotiska, osammanhängande och arga. Och Joey blir ledsen när han ser de här videorna. Att det är väl tydliga tecken på att han inte eh, mår bra. Och det är ju allt annat än den... Eh, Väldigt glada, väldigt gemytliga personer som jag eh, till och känna och i min upplevelse av de klippen är ju snarare hans mående och beteende och eh, personlighetsförändring. Det som gör, en, ja, men som gör en ledsen helt enkelt så. Och i de här filmerna så börjar Oscar också flera gånger prata om Gigi Allin. Oscar säger att Gigi var ett geni och en vacker människa med en vacker själ. Han är min hjälte, jag vill vara som honom, säger han till exempel. Och på Instagram så lägger han ut filmer och bilder på vad som närmast ser ut och vara ett altare till Gigi Allins ära. Men de här sakerna ser Joey mest som ett uttryck för Oscars typ av humor. På samma sätt som att någon skulle kunna säga att typ Ronny och Ragge skulle vara hjältar eller gudomliga eller något sånt. Att det är nog ingen som riktigt dyrkar den, typ, de, den typen av personer så utan att det kanske är mer någonting som någon säger på kul, tänker jag. Det är minst sagt intensiva veckor för Oscar därefter Sweden Rock. Bara någon dag efter han slängs ut blir han omhändertagen för fylleri. Och i arresten i Karlshamn smetar han ner både golv och väggar med bajs och slår sönder fönstren i celldörren. Med bajset skriver han live fast die med samma ord som finns på Gigi Allins gravsten. Enligt Oskars närstående är han sedan inlagd på psyket några dagar efteråt. Och efter några veckor så drar han till Stockholm och här blir Oskar omhändertagen av polis och avvisad från olika platser tio gånger under två veckor. Det är för att han skriker på folk eller kastar golfbollar mot personer, han visar rumpan för barn bland annat, han river ner hyllor i butiken. Med mera. Och här blir han också omhändertagen av polis för fylleri och misstänkt för skadegörelse efter återigen har klottrat ner hela cellen. Bland annat så skriver han don't stop me now. Och den här gången så ritar han hela G.G. Allins gravsten. Men just gravstenen kanske vi inte ska haka upp oss på så mycket i det här sammanhanget. Den där gravstenen är nämligen lite ikonisk och en vanligt förekommande symbol i punkretsar. Ja, jag minns till exempel att när jag var tonåring så klottrade jag den lite här och var, kanske i mina skolböcker och sånt. Och Joey Borderline, han håller med om att den är en symbol. Kanske att ett flertal personer har ritat eller målat den i olika sammanhang utan att ens veta varifrån den kommer så. Så även det är väl en indikation på att det finns något extraordinärt över den mannen. Men på morgonen den 25 juli, alltså två dagar före mordet i möndal blir Oskar återigen misstänkt. Den här gången för att ha misshandlat och hotat sin dåvarande flickvän och klottrat ner ett hotellrum på Södermalm i Stockholm. Än en gång är det Gigi Allins motiv på väggen. Fast det dröjer inte länge innan Oskar släpps igen och vid halv fem samma eftermiddag tar Oskar tåget till Göteborg. Två dagar senare så möter han alltså Niklas i Möndal. Det dröjer inte länge efter att Oskar blivit misstänkt för mordet tills snacket går i hans gamla musikkretsar enligt de vi pratat med. Men för Joey Bordline dröjer det några månader innan han träffar en gemensam bekant till honom Oskar som berättar vad Oskar misstänks för. Han frågar mig, har du hört liksom så här, vad som har hänt med honom? Bara, Nej, då. Han är, han är misstänkt för att ha mördat någon med, med yxa i skog i Göteborg. Ja, det där med yxan, det stämmer ju inte. Men det är många rykter som går bland de gamla vännerna om det som har hänt. För många kommer det som en chock att Oskar misstänks för mord. För även om många har sett att Oskars psykiska mående varit dåligt och att det är något man har snackat om så har man varit orolig för att Oskar ska skada sig själv och inte någon annan. Det såg jag verkligen inte komma. Det var helt ny information för mig. Jag får inte det att liksom gå ihop med den bild jag har av honom en helt annan värld på något sätt. Som vi varit inne på så är ju brottsplatsen något som stuckit ut i det här fallet. Placering av kroppen och klädseln, bandspelaren, föremålen som ligger spridda runt kroppen- gör det finns helt enkelt mycket som får polisen att reagera. Och med tanke på Oscars fascination för Gigi Allen så drar man slutsatsen om- att det kan vara ett försök att efterlikna hans likvaka. Pekka Santila är docent i rätts- och brottsutredningspsykologi och professor i psykologi på New York University. Och inom forskningen har man länge försökt förstå vilken betydelse brottsplatsen har och vad den kan säga om en gärningsperson. Det kommer ifrån från den amerikanska FBI, den här tanken, om att man ska kunna dela in sådana brottsplatser i organiserade och disorganiserade. Ja, en av kategoriseringarna handlar alltså om organiserade och desorganiserade brottsplatser. På en organiserad brottsplats så har det ofta funnits tid för planering. Gärningspersonen har kunnat kontrollera offret, situationen och man ser också till att inte lämna några spår efter sig. Men desorganiserade brottsplatser och vad det kan säga om förövaren. Ja, det beskriver Pekka Santila så här. De lämnar liksom mycket spår på brottsplatsen. De kanske har stulit någonting därifrån. Saker har kastats lite hit och dit. Och ofta så visade det sig sen senare också att de kanske hade liksom någon allvar allvarlig psykisk störning. De var kanske psykotiska just i det eh, tillfället. Det vill säga att de förstod inte riktigt vad liksom verkligt och vad är overkligt. De kanske hörde röster. Det är det som psykos kan betyda. De kanske såg saker som inte fanns i verkligheten. Eller sen så var de uh, dråkpåverkare. Och det kunde förklara sen att de inte, kunde riktigt, um, de inte riktigt tänkte efter vilka spår de kanske lämnade till polisen. Pekka vill dock poängtera att forskningen som gjorts i USA på organiserade och desorganiserade brottsplatser har handlat om seriemördare. Vilket inte riktigt går att applicera i Sverige eftersom seriemördare är så pass ovanliga här. Och forskning som gjorts kring enskilda mordfall har istället delat upp brotten i vad man kallar expressiva och instrumentella. Expressiva mord är mord där det uttrycks jättemycket emotion. Det vill säga det finns liksom... Kanske till och med något som heter overkill, det vill säga att man använder mer dödligt våld än vad som är nödvändigt för att um, det här offret ska dö. Expressiva mord sker ofta i nära relationer med mycket känslor inblandade och där man tappar kontrollen och använder sig av sina bara händer eller tillhyggen som finns nära till hans för att genomföra mordet. Däremot, på instrumentella brottsplatser, då är det inte mordet eller våldet mot personen i fråga som är det viktiga. Istället finns det andra bakomliggande mål och mordet är mer ett medel för att uppnå det. Där är det snarare något annat motiv utöver att skada den där personen. De kan gå in i varandra med att man kanske liksom tillfredsställer ens sexuella behov och då använder man våld för att uppnå det där målet eller sen är det så att man vill själa någonting från personen eller att man har blivit betalt för att döda personen Pekka Santila vill vara tydlig med att de här kategoriseringarna ofta överlappar med varann i verkligheten och att en brottsplats till exempel kan innehålla både spår av organiserade och desorganiserade drag. Men det begrepp inom forskningen som Pekka Santilla mest tycker passar in på brottsplatsen i skogsdungen där Niklas hittades är det man kallar posing. Att iscensätta en scen på brottsplatsen. Så det här att liksom lämna offrets kropp. I någon typ av speciell ställning, det vill säga att, att, att polisen när de kommer till brottsplatsen så de liksom inser att, att här finns någon kommunikation från gärningspersonen. Och varför man väljer att i iscensätta en brottsplats kan enligt forskningen förklaras på tre sätt. Det kan antingen handla om att man vill vilseleda polisen och få mordplatsen att efterlikna något annat för att få bort misstankarna från en själv. Eller så kan det handla om mer känslostyrda motiv som att man vill hämnas på offret och därför i iscensätta mordplatsen på något förnedrande sätt. Och det tredje är sen fantasi. Och det vill säga att man liksom vill... I sen sätta den här situationen så att det motsvarar en fantasi man, som man har. Och, och om vi då tänker på det här fallet så då är det ju så att, att vad heter det Det svarar att få något av de här motiven att passa in här. Det har att göra med det att det här fantasimotiven i de amerikanska fallen så är för det mesta sexuella fantasier. Ja, inom forskningen verkar det alltså inte finnas någon exakt mall som passar in just på brottsplatsen i Möndal eftersom den forskning som finns kring brottsplatsfantasier som sagt handlat om sexuella fantasier och Niklas har inte utsatts för något sexuellt våld. Men under rättegången är det här med brottsplatsen något som åklagaren vill ta fasta på. Har du en fascination för brottsplatser? Och lik? Och död? Ja, har sett många dokumentärer på Youtube. Mm. Och Absolut. Både polis och åklagare gör ju kopplingen att Oscar ska ha varit inspirerad av Gigi Allins musik och att det förklarar varför brottsplatsen såg ut som den gjorde. Men enligt Pekka Santila så finns det inom forskningen inga tydliga samband mellan populärkultur och brott. Alltså att man skulle påverkas att begå brott för att man lyssnar på eller inspireras av en viss typ av musik. Däremot så påpekar han att individer med vissa riskfaktorer som till exempel psykiska problem lättare kan påverkas av just sånt innehåll. Man har liksom allvarliga psykiska problem och man har varit intresserad av det här det här liksom fallet. Av, det kan liksom finnas en fascination om man gillar musiken först eller man gillar det där, det där livet, det där livssättet och så. Så man har varit fascinerad. Och om man då liksom blandar det att det sammanfaller med att man har psykisk störning, kanske liksom till och med psykotisk störning, där liksom den här gränsen mellan verklighet och, och fantasi liksom går in i varandra. Man kunde också höra röster. Så det kunde liksom förklara kanske en, en sån här liksom situation. Det skulle vara liksom min, vad heter det, min gissning. De första månaderna nästan kan man väl säga präglades av någon slags eh, overklighetskänsla nästan som. Men också en känsla av att det kommer att lösa sig. Ja, det säger Mia Sandro som är Oscars advokat. Hon berättar att Oscar hela tiden i häktet haft en stark tilltro till rättssystemet och varit säker på att han kommer bli trodd när han säger att han inte dödade Niklas. Ja, för det dröjer till mitten av juni 2023 innan rättegången börjar i Göteborgs tingsrätt. Där är alltså Oskar då misstänkt för mord mot sitt nekande. Och vi har som sagt fått tillstånd från honom att använda hans egen röst. Och en sak som tas upp under rättegången är just Oskars psykiska ohälsa. Så här berättar han själv om den. Två och ett halvt år ungefär så var jag medicinerad och... Det fanns ju inte så mycket kvar av mig. Jag var så typ som en... Alla mina typ... De, de har hört av min familj. De har sagt att han var som en zombie. Han var inte social. Jag tappade typ talförmågan Jag kunde inte föra en konversation. Och medicin gjorde att jag även gick upp typ... Ja, 20 kilo lätt. Och jag ändå typ var typ tjacksmal hela mitt liv. Så jag avskydde... Hela mig själv. Jag var så typ som... Jag bara kände att jag var själv hat. Oskars psykiska ohälsa gör att han skickas iväg på en så kallad stor rättspsykiatrisk undersökning. Den bedömer att Oskar lider av en allvarlig psykisk störning och att han också gjorde det under brottstillfället. Så när domen faller så döms Oskar därför till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för mordet på Niklas och misshandeln av sin flickvän i Stockholm. Åklagaren hade yrkat på livstidsfängelse. Domen överklagas och det här kommer få en fortsättning i hovrätten. I domen så konstaterar tingsrätten att Niklas kropp arrangerats för att likna Gigi Allins. Och att det inte går att bortse från att det finns slående likheter mellan brottsplatsen i Möndal och artistens likvaka. De tycker att det finns bevisning som visar att Oskar insett vad han gjort och att han haft ett avsiktsuppsåt, som man säger. Men Mia Sandros, som alltså kommer överklaga domen, hon tycker som sagt varken att den tekniska bevisningen eller motivbilden, alltså Oskars Stora intresse för Gigi Allen håller. Hon tycker att utredningen fastnade för snabbt vid just Gigi Allen. Man kanske har stannat där och inte gått vidare med andra spår som man kanske hade gått vidare med om inte det här var så tydligt. Att det här sambandet finns. För det sambandet finns ju mellan de här två personerna. Det är ju aldrig något som min klient har förnekat. Tvärtom, han har ju pratat på väldigt mycket om det också i förhör- men det betyder ju ändå inte att han har tagit livet av honom och det är väl där som jag tycker att utredningen den kunde ha följt andra spår också men jag har stor förståelse för att man har fastnat på det absolut. För Niklas syskon återstår frågetecknen efter rättegången. De tycker inte att de har fått några riktiga svar på varför deras lillebror dog där i gläntan, säger deras småsägande beträde. Och de kan inte släppa tanken på att om Niklas inte hade gått i systemet i Möndal just den tiden, den dagen, så hade han inte träffat Oskar i trappan där de först började prata. Jag föreställer mig det så hade det inte behövt hända. Saker hade kunnat vara annorlunda. Joey Borderline igen. Han kände ju en helt annan Oscar förut än den som nu har dömts för mord. Och med tanke på de varningssignaler som funnits kring Oscars mående och psykiska ohälsa och som varit väldigt tydlig på hans sociala medier månaden innan mordet så kan inte Joey riktigt släppa tanken på att det här hade kunnat undvikas. Det är såklart extremt tragiskt att någon har misslivet, men det... Också väldigt tragiskt att mördaren i så fall skulle vara en person som typ egentligen inte finns. För att det är liksom inte den person som jag tror att han är egentligen. Du har lyssnat på Petri Krim om punkmordet i Möndal. Producent var Kina Pojnen, ljudtekniker Johan Hörnqvist och reporter Jennifer Albom.